وخی و ٹپڑاو راو پڑا سوائمه پوچه چا لگا وخ راو او نبی علی السلام سے او نو یو جبو نبی علی السلام وخ وخ وخ وان فقالب لیل خادم ومی سلمی دی خادم تاوی سرائی گی زائم دا څنګه چلل للخادم تو وزعيه وزعيه مونث فلالا ما نقصر کومه قضیدو زعيه خصوصر شده مونث صال الخادم څه شد مذکر دی نو للخادم جنسه مطلق معنی اطلاق کی مذکر و مونث دواړو معنی معلوماته حیدیش نبی علیہ السلام مخوری ناغی پہیو دری کی کی خوضلہ فوازاتو قوت البیت و جا اسائلن سائل را گئے سوال گندنے فقام علی الواق قدر و عزوز رج و تصدقو بارک اللہ و فیکن سخیرات سوالو کو تصدقو بارک اللہ الله ری بارکتو نظر کی ندیو اللہ جواب ورکو بارک اللہ حفیق یعنی ماں تب الله دے نا در ری بل زیدہ لکھو درکی فقالو دکورو علاو وطو بارک اللہ حفیق فظہب اس قائل نبی علیہ السلام راہے فقالا یا امسلما حل اندکم شیم اطامو سشتے چو خرو نبی علیہ السلام اغیو طوی آو خادم تاوی ازها بی لار شا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بذالک اللہم اگا گوہ تکا راور شبا اگوہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم بذالک اللہم فظاہبت خادم فلم اللہ فلم تجد تل قوت الا خطا تو مروہ اگا دری کتے کمدنا اگا زائی کتے وایه چې د ګاټه پرتاه سپینه بکره استا و وها بکره پرتاه و نبی صلی الله علیه و آل پر ځکه الله معاذ بیروا هغه وو ګاټه استا لم لم توتو السائل چې ګاته سوالګې د لیوارو سوالګې کورو نو پا دوی که دا سی موجزه سکرا کارا کرا نورو تا دا تحجید دی نورو تا دا او قورد نبیو قورد موجزهو والتا دا سی اشوا نورو تا دا سی کارا دا نورو لبکی دا سبق تی چکل چکم ننو یو ضرورت من سائل راگی او تا سرس شیعو ورد والا نکو دا موائی چه تبا تی پیدا واخلی تبا تی سبق لی فائدہ و آخ لئے تولی و فائدی بنیت کے سارکڑوی فاغا و استال پارا نافع ہو نگردی استال پارا و مفید و نافع ہو نگردی و آن ام نعباس نزی اللہ و قانو قال قال النبی صلی اللہ علاق برکم بشرن ناس منظران خبرنکم تار صلی اللہ علاق نام قال الذي یسعل باللہ و لا یعطی آو چې الله په نوم ته یو وخت ولشي اولای یو تی بيو دا الله په نوم منور کوي دي کومه وخت کوي دا آلا صائل ضرورتمن صائل لې پېښور صائل به کومار ده ندي وا نبی زره انه استاذنا علي عثمان ابو زرغوتا شو پېژنې غا دروازه تاړو چې تا ورګ ورګ په سيوي ځم پورې دم غره وو سره ول درځې څه کو بے اجازت او خدای عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وفاء جن لہ خلیفہ وجارته او خدای خلیفہ قوتلگزم اوتر وترچراج و بیده عصاه دنگوره کورو پلاس کیوا لخت پلاس کیرا فقال عثمان یا قاب دا یو بل سرملګنی دی کنا نو فق عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داغه مخه کابل احبار دا وی یا قاب اینا عبدالرحمن تو اوفیه و ترکه مالاً فما تراتیه عبدالرحمن ایناو ففادشو او اگد زان نرست و مال پر خوضلیو نو جی که ستا سب گو مانده چه لازم خرکڑی دی چه درست و سباتشو مال پاتشو پو سسمان نجا ترو تا خوبات آوا چه کاب بسنگ جواب سکی ورکی خوضی او لفتای پی تا چانا یاستا چه گزر ولی و گزر سکی ورکی ملگی دی دی چه وی فماتا را فیهی وکاب وطوی انکانا یسیلو فیهی حق اللہ کدفا کی ورکو دا اللہ حق فلا بأسویی تو سخبرہ ننا چلک زکاة مکاتر سیسی ورکو نو کمال سو شوی فاتی شوی اعبو ذر جو ڈمو ایو جد اگر جو درست نکاب نیو تسویستو کابو لحبار نا فقال سمیو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما او لیدنی زنبی علیہ السلام ناچے ویلے ما احبو زمیننکم لو ان لی هذا جبل و زاہبان انفقوو کشی مال رضا غر چی زیج کمدن خرشکو موائی تقبل و منی و بیا قبل زمانا ازارو خلطی من حسد تواقیہ ځیزه 파ذر کوم ځان دازنه خو کوم چې زمانه رو سره شپه او قييم شې بعد شي له ګرمان عثمان زنده دا شهو کا کنه وی انشادو کا یا عثمان اسانې ته قسن غن درکو عثمان تا له دې سره له ناوړي دې کې دې وړې دې درې زره ته عثمان زره نام نام نام اورې دې دې ودرګو انتظو <متحدث> کب اللہ یا عثمان اتنیتو سلاس مرات قال نام آن اقبر نلحر قال صلیت وران نبی صلی اللہ علیہ وسلم منویلو ابو جو رضی اللہ عنو زائد صحابیو ودبا ندغ غلبو قال صلیت وران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ لاصر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نمازی گرموزو کو فسلامیو کردو سمقام ومسریان بیاجی کمدنو مند ہے وقورت فسلوار نو قدمونه اوڅات کړ او سټونو د خالکوبانه ځنه هجرودو بیانو ته ځنه هجرودو بیانو ته چې ګمنه نو لاو الابه او هجرې نسائی فحافظیان ناسو سلام فرانه قضا جبو نبیل الچریار یا شریری من سراتی ایسید دستورو زارو چه منکارو و ما بد گانا لآیه بسنی چه ما ایسار کی در قیامت پرست تا دمون شم نداش شب بیدر قیامت پرستکی ایساری فا امر تو بی قسمتی ہی دا اغیبو تقسیم کو چه دا تقسیم که تو خلق تو فی الوید تبرمین ما پا تی کڑو کور که ستر زر در سید انا ده بیت المال فكرهت ان ابي تروا لما بعد غانا ما سرش پات يره کي لها دا دسه يره کي خان ابي تروا خان اي شتر رضی الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيه السلام سره كان الرسول عندي في مرضه النبي السلام ما فرش پځ دينه ورو ياو فغو ياسو و فامرني رسول الله انبيي عليه السلام <سؤال> تا حکم کو ان افرصا چې ته تقسيم غنديله را فشارللی زه مشرف اقرام درځ نبی عليه السلام يعني مو ضرورتونه شمه علي تقسيمونه ته څل شوم ثم سالني انها بي نبی عليه السلام زمان تفول کو ما فعلت سته تا سبع ابلش پغو خبره څنګه شو لا ولا حق شان لزار لقد كان شغلني وجعها فدعا بیا صم وضعا فی قفهی نبی اسلام ار اولادا وزاق سراللہ کیونی ولی فقارمان زنن نبی اللہ پیغمبرن اللہ سبب ما نلو لقی اللہ عز و جل و حادی عمده جلیدہ اللہ اسلام ایلو شیئے دو پکور کذاب رتی جلیدہ تقصیمول پکار دی جلیدہ کوول پکار دی وان نبی علی رو خانن نبی صلی اللہ دقل عالمی لحج واندو صورت من طمر بے لو فا تلالو فقال ماذا يا بلنده اخواتي قد خرجوا لقديم لما سبال يخي دي لا كفشل لما سبال صديقي صديقي لا روان وقت الذي استقبال ابينا سلامه اما تصان ترى له قدن بخار في نار جهنم يوم القيامه فيرينا كتبوا اوين سبات كم دنو ددي لغه بجهنم كي فرض انتق بلال زگیر膨erne انته قیاد بلال خرج که gegangen ولا تقش من زگیر زگیرazi اخلا اومی ارژifications جاکم نرا در مالی آخری ارد دار عظیمت رخصد رخصت شیعر صرف لحظن لحظن لحظن خود کی خوند لحظن در کال Premier غنم ظن لحظن لحظن blossنل کال کی خوزن غنم دی سنور شدی در دا کال رخصت دار برخصد تد رفت و عظیمت داره نو بلال لوی سلو فقط ایستا چه ضرورت دی بس اخواللاش دیکن درقیب بلالو و عظیمت داره جبا سلو خرچ کی از سخا و شگرتن فل جنه در سخا چیزن فل جنت کی او بوته دی فمن کان سخیین سوک چه سخیوی فا آقازم غسن و دا غینا یو سانگ اونی ولا نو یترو کل غسنو در سانگ پریگدینه تردی پوری جنات ته میدان ته راي وي جنات ته میدان به سيكي راي وي واشوخ شجره الفنار او راشوف شجره د غټ له پورکي پمن كانا شهيحن واخذ به غصن منها چاله به مثال سقمني مبيار دغه مثالات نيشت فالني اترو پر دا څنګه يې بريګ دي نه هڅه يې خل له وان علی رضی اللہ تعالی باجر الاستضاف صدقات زر زر ورکوي فینل بلا اللہ یا تخطاها مصیبت پدې دپا سناراخي دي دې دپا مصیبتو ناراخي رواه الزید